Але Василина так і вмовила Кирила відписати Андрійчикові те майно, що мало належати Дмитрикові. Земля йому пером. Андрійчик Василинине Коко. Писанка великодня. Він дитя дурної крові Василининої. Павло, Оксентій і Дмитрик родилися, як робилися, звично. Шлюбній жінці, що треба. Добре спати з чоловіком і дітей родити треба. А що ще? Але ж бо ні. Щось найшло на Василину, як мав зачатися в ній Андрійчик. Бігала, мов непочата дівка за Кирилом. Уже після двох дітей мала затуманену голову, як одного разу в молодості мала від маковиня, коли кількаденний зубний біль загасила молочком макових початків. Ох, свою тодішню нетерплячку за чоловіком зганяла де могла. У пастівнику, в овечій кошарі, в кукурудзині, на сіні. Дрижала листом і стелилася скошеною травою, аби лише Кирило подав їй знак. Стиснув лікать і пошукав очима місце, де би притиснутися одне до одного. Тоді могла западатися земля і міг починатися кінець світу, Василина того і не вчула б. А після пологів перейшло. Ніби й не було тої солодкої дурної сверблячки-кортячки. Ляже було коло чоловіка. Без поспіху зроблять свою звичну багаторічну справу. Поперевертаються одне до одного плечима, та й до ранку ніби вмруть обоє. І навіть не ворухнуться до схід сонця. Але Андрія Василина любила за всіх. Ні одного сина не плекала грудьми до трьох років, як плекала Андрія. Або ходить по хаті. І ні-ні, та й мовчки погладить хлопця по голові. Тот смокне у вухо, Аби ніхто не вийдів Як робота, яка важка То швидше Дмитрикові перепаде А Андрієві Як не картоплю скаже чистити То пошле бурячиння свиням рвати Щоб не переробилася дитина Аби тому син силу чоловічу І хідь, як його тато Мав до жінки Ото й допестила Настуня тепер обходить та облюбовує Андрійчика замість мами, загладжує милуваннями, любуваннями своє ріденьке віно, з яким прийшла в невістки. То ніби то не було в тисовій рівні для Андрія багачки, то привів з-під Захаричів таке діряве добро. Всього що пазуха, як у породілі, годувальниці та коса до кісточок. Теліпалася А тепер теліпаються лиш висані дітьми груди Відрізана коса Лежить у коморі в скрині Нема коли Набуватися коло коси Газдувати треба А то й не дуже є Коло чого Ну тепер, щоправда, побільше Андрія статків Дмитриковий пай Допоможе На Оленя? Завтра беру лише Андрія і німого, сказав Кирило Василині, розкладаючи з вечора на лаві мисливську одежу, аби не проспати. А Павло? Що, під спідницю досі буде зазирати? І що би з вами разом? Більше би вполювали? Ах, дурна жінка! Та чи то від Павла залежить, скільки вполюємо? Павло має роботу. Ондички як мало лісу зрубали. А то ж якраз пора, зима на носі. Того року в цей час зрубане дерево вже сохнуло під навісом. А тепер ще букися розвивають там, де зруб має бути. А на що тобі тепер не могу? Взяв би Оксентія. Указав тобі не пхати носа там, де не знаєш. У німого нюх на звірину, ліпше, як у пса, тобі кажу. Той, кого в тисовій рівні називали німим, був Олекса Говдя по метриці. Німим вернувся з цисерської війни. Контузія відібрала йому мову, але дала якийсь нелюдський нюх.